إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه فنعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله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 يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما اما بعد فنساق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله, وآله وسلم وشرب الامور مفتتاتها فان كل مفتتة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مثلا مثلا الله امر استقلالهمي او ملحظه Allah Subhanahu taala nimetləri bizlərə çoxdur. Və hətta bildirir ki, əgər saysa, sayıb sara bilmərik. Və nimetlərindən də biri Allah Subhanahu buyurur: "Ləqad mənnəllahu 'aləl mu'minîn izbaqətuhum rasūlan anfusihim yatlu وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَخِ ضَلَالٍ مُبِينٍ Qalimran Suresi 164. ayə Allah-u Teala bu ayıda buyurur ki, Allah-u Teala peygamberi yollanmaqda yollanma, necə böyük neymət verir bize, müminlərə xüsusən. Onların özlərində bir peygamber yolladı və bildirir ki, o peygamber gəlif ayələri oxudu, yəni Kur'an-ı Kerim oxudu olaraq. Və həmçinə onları təmizlədi, ağlanışlıqdan, küfürdən və s. Həmçinə gözəl axlağı dəvət etdi və də apardı və onları xüsusən də Qur'anı və sünnəni, hikməyəni sünnəni öyrətdi. Hansı ki, onlar bundan qabaq, yəni onun gəlişindən qabaq, açıq aydın qədə edilər. Deməli, bu ayı görsən ki, Allah qalan Peyğəmbəri yollamağa ən böyün eymətlərdən biridir. Bunu sadəcə onun möminlər başa düşə. Sadəcə bunu müminler başa düşsə. Ona görə Cəfər ibn Əli ibn Əlibi rəziyallahu anh. O vaxt Necaşinin huzurunda idi, yəni O vaxt ki gəlmişlər Havəşdana. Necaşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və barədə soruşanda Cəfər dedi ki, rəziyallahu dedi ki, Necaşiyə biz putlara ibadət edən elənlər yəyik. ibadət edirdi. Meyyit yirdi, meyyiti yirdi. Ziyaldi, yirdi -i -i, və fikir vermirdi, necə yirdi, yirdi Və içirdi, əvadələrək onlarla pozurdu. Və fahiş işlər çox görürdü. Hətdə Allah s.ə. Muhammed s.ə.və yolladı bəsəl. Və Allah s.ə.və onun gəlişindən bizi zülmətlərdən nura çatdı. Və həmçinə Allah s.ə.və Quranda bildirir ki, o ancaq rəhmət olaraq yolladı bu dünyaya. Allah səfər vurur və məni göndərdim ki, bütün aləmlər üçün rəhmət olum. Anbiya sırf o bu dünya yaradılmaq üçün yollanılıb. Cəhət ki səh etsin. İnsanlar əbidət edir, bir-birinə əxlaq edir, məsail. Ve ancaq gözəlliyə çalır. Ancaq imşay əxlaqa, ancaq yaxılığa və pisliklə çəkilir. Hətta Hiç görəli Quran-ı Kərim oxuyanda peyğəmbərlər də onun gəlişini bildirirdilər. Mücəllislə və İbrahim alayhissalam nə deyir? Allah Subhanahu buyurur: "Rabbena wabassein rasulam min minhum yatu alayhim ayatek." Ayə. Al -Aya. Bakara 29-cu e, İbrahim alayhissalam dualarının birində deyir ki: Rabbi, ki, onların özlərindən bir resul yolla onlara səni ayərə xoxan. Təlimi əleyhissalam mücəlliyi möminləri və Allah subhəna və təala onlara verir və buyurur: "وإذ قال إنس بن مريم يا ابن إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد" Ayə Saf O əriqdir Allah Subhanəsələr. Buyur ki, i̇qan Bir gün e, bəni ifrallı demişdi ki, mən sizə e, məndən qabaq olan toratı və olan kitabları müjdəliyəm və həmsinin məndən sonra Əhməd adında gələn bir Peyğəmbəri müjdəliyirəm. Müjdəliyəmək üçün gəlmişəm. Və həmsinin müjdəliyənlərdən Peyğəmbər salası anası. Peyğəmbər salası anası... Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yuxuda gördüm ki, məndən nur çıxdı, nur və Şamun o Şamun qəbilələrinin cəz onun nur balan edir, görsəndir. Yəni işıq saçdı. Həmin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvəti hamısı ancaq təvhid idi və ondan qabaq olan peyğəmbərlərin səhəbətinin tamsusi idi. Və peyğəmbər sallallahu Peygamberleri bir bennaya oxusadı, bennalara, yani eskişenlere. El kamusu dikirdirdin eli ve biri açığı yer kalmıştı. Ve gerdim o açığı yerle ben bağladım. Ve bununla onun gelişimle, öyle bir iki hayat değişti. Hayat tedelendi. Ve ne kadar insanlar dine geldiler ve dine başladılar bu dinde Allah, bu dindel Allah subhanahu aleyhi halis-i sohid ile Allah subhanahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem Sohiddən başqa adillik getirdi və insafı və izzəti və s. və s. Və biz görüyük ki, sahabələr onu üzrə sevirdilər. xüsusən də onu bu sevgi iddialı sevgili deyirdi, həqiqi sevgiydi. O vaxt müşriklər, Xubeyr ibn-i Adiyyə r.ədiyəllərinə onu tutmuşdular və əşri tutmuşdular. Və onu çarmıqa çektilər və dəhşətli əzadlarından sonra müşriklərdən biri deyil ki, Xoşlayardım ki, Muhammed sən yerbə olsun və sahabi deyir ki, radiyallahu, bir vallahi xoşlamazdım, mədə razıyam, əhlim burada olsun, vələn ki, Peyğəmbər sallallahu, hətta bir irtikam baxmağa razı deyirəm. Bax, Peyğəmbər sallallahu, sahabələrini sevirdlə onu, e, həmçinin başqa sahabələr və sevgilərdə əsas əlaməti Peyğəmbər sallallahu tevkisi, e, Peyğəmbər sallallahu səmi ona tabi olmaqdır, onun əmrlərini tabi olmaqdır və həmçinin çəkindirlərini əhirlərdən çəkilməydi, qarağanlardan çəkilməydi. Allah ta'ala buyurur, Qulu in kuntum tuhibbun Allah, fəttəbi'uni yuhubəkumullah. El-əyə, El-əmrə suresi 31-ci ayə, Peygamberi Allah ta'ala buyurur ki, deyinən ki onlara, əgər siz Allah'ı sevirsinizsə, onu da Peygamberə tab ki, mən Allah də siz Deməli Peygamberi sevmək, Peygamberi sevmək, onu tab olmaq lazımdır. Onun sünnet ad günü və s.a. getirməyir və adındayın. Və həmsinən, biz görürəyik ki Peyyambər salatına ərtabı olmaq, cənnətə dâfılı olmaq üçün ən böyük şərəbdir. Peyyambər salatına buyurur, ümmətimin hamısı dâfılı olacaq cənnətə bilən dönüşlərəndən başla. Dediler ki, ya Resul o dönüşlər hansılardır? Peyyambər salatına buyururdu, Men, kim mənə təbı olsa dâfılı olacaq cənnətə, kim mənə asıl olsa dəfılı olacaq cənnətə, buxarəyir rüayə Başlanğıc heç yoxdur. Başqa çağılarsanız bax Abu Bakr rəziyallahü anı ya. O vaxt ki Resul sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdi. Abu Bakr dərhal dedi ki, cəma, əgər mən səhər ölsəm dərhal məni basdırın. Və əgər axşam ölsəm dərhal məni basdırın, hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına keçəcəm. Məhəmməd ya. Elə ki, yağalılar və qəlavərməcusi yaraladı onu. Dedi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və biri Abdullahın çağırdığı oldular Omar dedi ki getmə mindən sonra yanına çıxdı yanına anə hayana və dedi ki deyilən ki ona o yer ki özü üçün saxlayıb mənə versə o yerə peyğəmbər xəsasən və abbasın yanında olmaq istəyirəm. Və Ayşə də yanına soruşanda Abdullah ibn Umar dedi ki Ayşə də yanına dedi ki verirəm öz yerimi qoyomar xəttan onun yanında olsun. Malaci bura baxmayaraq Ömər axır nəfəslərində yenə vəsiyyətindən dedi ki oğlunu Abdullah Qeyd ondan sonra ki, öləndən sonra qeyd yenə soruşarsan, hərəm təfin olunmamışsan qıbaq. Vəlikən mənədən utandı, həyal edir, ona görə o yeri verdi. Mən bilən ki, özü üçün saxlayıb. Abdullah bir üçün gəldim, soruşdum, atan vəfatlıyandan sonra. Dedi ki, mən ona halallığı verdim o yeri. Həm diriykən, həmçinin ölüykən. Vax, Peygamber səhəsini sevirdilər sahabələ, xüsusən də Abubakır var, ama məni sevməkdə məqsəd ona tabu olmaqdır onun şəriyyətini təkbiq eləməkdir. Çünki onun şəriyyətini təkbiq eləməsək, onun cədilərini etməsək, başqa cür etsək, bizim əməllərimiz hamısı mərquddir. Yəni qabıldır. Lakin çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, bu yünkü sevgi e, təhrif olunmuş sevgidir. Hansı o sevgi, bu cür sevgi, şəriyyətə ziddir. Və Peyğəmbər salıqla sahabələnin sevgisində ziddir. Və o sevgilə, Nə qədər bidətlər yayılıb dində, cahilliydən, qəhlətdən və sadəcə iddialı sevgidir, həqiq sevgi deyil. Və səbəb nəticə nədir? Şühtmək və dində olmayan məsələlər gətirmək və xüsusən də o sevgilərdən daha xüsit gətirib sevgi adına Peyğəmbər səhəm və ölüdün keçirmək və hamısı bilir ki, bu bidətdir. Nə üçün? Çünki Peygamber, Peygamber səhəm deyib bunu. Nədə Peygamber səhəm həmnızdan çox sevenlər, Abubakır, Omar, Osman Ali və başqa sahabilər olan Peygamber səhəməni ən çox sevdilər və əməllərlə göstərmişdilər sözlərlə. Allah üçün onlar keçirmədilər bunu oluludur. Əksinə bu oluludur, əksinə keçirməyi düzgün deyəşər, yetmə. E, Çünki həm sahabilər buna kifayət etməmək Hansınız bilirsiniz ki, əslə peyğəmbər paxtan doğum tarixində ihtilaf var. Və bəzən dillərçe Rəbiüləvvelin 2-ci də olub, bəzə bilək ki, 7-ci, 9-cu, bəzi riwayatlarda 17-ci, bəzi riwayatlarda var ci Heçdə bilməsələdə kimi yoxdur, bir dəqi bir, bir məlumat da yoxdur o barədə. Hətta bəzi alimlər müasirdə fəsulsan ki, 9 Rəbiüləvvelin 9-u daha reja gündə oxşuyur. Və lakin xülasə, bunu keçilməyiblər və biz görək Tabirə, fəhminə gedəkdir, mühdələm insanım Allah. Və gəl sevgi, əcələ bu sevgidirlər, tabirələ eləyərdilər. Və əksinə, hər üçünün biz görürük ki, bu mövludun tarixi hicrətin dördüncü əsrlərindən sonra başlayır. Və xüsusən də ubeyidilər bunu əmdirinci başlayıb. Və asır adı bu bilətdir. Və bilətdən gəlir çeşinəyibir. Və peygamberi kim sevirsə, ona tabi olsun, ona zədilən etsin. On çəkinirlər, on çəkinirlər məsələlərdən çəkinsin. Bax bu da həqiqi sevgi. Və xüsusən də bir dəfədən çəkinməli lazımdır. Sünnə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə ki, deyir ki, hər bir dəfə zəlalətdir. Və sən bilirsən ki, bu sözü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və qabaq xutbədən qabaq bu sözü deyirdi. Baxmayaraq zamanın içində bir dəfə yox idi. Allah hər dəfəni şərmanlandırdı ki, hər bir də əsl və hər bir zəlalət də odur. Və başqa bir dəfə Peyğəmbər sallallahu İnənə axısı surət olunur. Buxayrimus rivayet edib, ona görə Allah Subhanahu tərəf buyurur. "Vəhəz sıratu müstəqimə, fattəbi'uhu və la tattəbi'us subulə fattərafə bikum an səbili. Zəlikə wəsfākun bihi la'ənkum tətəfə'um." Anam surəsinin 253-cü Allah təala bu ayəni oxu ki, həqiqətən budur düz yol, peyğəmbər səsinin yolu. Və buna təvəllüm və yollara təvəllüm olmayın ki, siz Allahın yolundan Peygamber əslahatın yolundan çəkindirsin, bunu Allah sağlı size tövsiyyə deyib, bəlkə Allah sağlıdan həqiqi qorxandan olarsınız. Allah sağlıqla bizə eşli faydalarını etsin, Allah sağlıqla qalqımıza idarət versin, Allah sağlıqla ölkəmizdən sünnişəmə olunkən xətadan, dəladan qorusun, Allah sağlıqla o müsəlmanlar ki xəstədirlər, yarab olan şəfabi, o bağışda, يا رب انك المزيد جماعة مصرفة ندن واحد المنقرير وأقول هذا الله لي ولكم ولسائد المسلمين من كل ذات أستغفروه إنه هو الغفور والرخيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمرياء والمسلمين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رباد الله هم سنبب أتمد السادان Ammetdə bu yeməyi məsələsində gələndə isə o bir dəstə belə məclislərdən gələndə heyvənsiz yeməy. Xüsusən də məsələn əgər əldə bişirirlərsə və s. amma sadəcə qabağa gəlib onu nəhl etməyə. Amma yemək isə halal yeməkdirsə, yeməydə bunda heç nə yoxdur. Əbəsadullah allah